Наслідки всіх цих дивацьких заходів, що набирали часом анекдотичного характеру, давно вже переборено і виправлено. В шеститомному українсько-російському словнику, виданому Інститутом мовознавства Академії наук України 1958-1963 років, ми бачимо всі ці крамольні слова і вислови, і вони не викликають тепер ніякого сумніву. Не бачимо тільки скасованої тоді за одним заходом ні в чому не повинної літери «Г». І нема ні в словниках, ні в підручниках, взагалі ніде нема. Цілком слушно і доцільно, реформуючи на початку революції російський правопис, викинули з алфавіту літери «Ять», бо вона позначала той самий звук, що й «Є», так зване десятирічної «і» з крапкою, адже не було ніякої різниці в вимові між ним і восьмирічним «і». І також відкинули твердий знак на кінці слів, бо він там нічого не позначав. Але зовсім інша річ із літерою «г» в українському алфавіті. Вона не тотожна жодній іншій літері і часто відрізняє схожі слова з одним різним звуком, і різним значенням. Візьмімо слова «гніт». Напишемо його для виразності латинською транскрипцією «гніт», що є відповідником до російського слова «гньот у гнітєні». І «гніт», що означає по-російському «фітіль», «грати». Дісло відповідник до російського «іграть». І «грати» – іменник, по-російському «рішотка». «Гулі» – по-російському «гулян'є». І «гулі» – множина іменника, відповідниками до якого є російські слова «шишка», «валдирь». Звукова і значеннява різниця цих слів – не позначено окремою літерою, не тільки утруднює читання писаного і друкованого тексту з цими словами, а іноді призводить до того, що важко добрати, про що йдеться. Ось фраза «Це твої перші гулі, хлопче, а скільки їх іще буде в тебе попереду?» Про що тут мовиться? Чи про гуляння порубків і дівчат на сільській вулиці? Чи про ті болячки-пухлини? що їх дістав хлопець після бійки або вдарившись об щось. Це можна зрозуміти, тільки прочитавши попереднє або дальші речення. Гляньмо ще на таку фразу. Хоч тут були грати, та він однаково не перестав грати. Чи можна відразу збагнути зміст цієї фрази, надто коли... Відучитись вимовляти звук, як це вже трапляється з нашими учнями, про що пишуть мої дописувачі. Тут можна лише догадуватись, яке значення має кожне з двох однаково написаних слів. І фраза позоволи автора обертається на загадку жарт. Доберіть глузду у такій фразі. Сумно сьогодні всі цілі. Не тішать душу селянини чудові краєвиди садів та виноградників бо він працює в них найметом, а не господарем. А вдома облягають злидні, що їх ще більше підкреслює вечорами, продавній гніт, у якому не стає олії. І тільки тоді, коли сицилійський селянин позбудеться гніту землевласників, у його хату прийдуть достаток і електрика, що витіснять злидні і зроблять непотрібним той доісторичний гніт. Не знаю, як хто, а я мусив напружувати думку, щоб звагнути, де йдеться про частину каганця гніт, а де мовиться про соціальне гноблення сицилійських селян. Ці три фрази через брак скасованої літери обертаються на дивні крутиголовки. А їх можна було б наводити ще і ще, так щоб заощадити місце в статті й часу читача, Обмежусь ними, бо гадаю, що і так уже видно, як нам бракує скасованої літери. Виходить, що ліквідація літери Г...